Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 75 Monte Cristo și că în același loc, pe aceeași stâncă, fusese târât fără milă de jandarmi și fusese silit să se urce de-a lungul rampei, fiind împuns în șale de ascuțișul unei baionete. Drumul i se păruse pe atunci lui Dantes nespus de lung. Acum Monte Cristo îl găsi foarte scurt. Fiecare lovitură a vâslei făcuse să izbucnească din mare odată cu stropii umezi, nenumărate gânduri și amintiri. La castelul Dif, încă din timpul Revoluției din Iulie, nu mai existau deținuți. În corpul de gardă se mai afla doar un post împotriva contrabandei. Un portar îi aștepta pe curioși la intrare ca să le arate monumentul acesta al groazei, devenit monument al curiozității. Și totuși, deși știa toate aceste amănunte, când intră sub boltă, când coborâ scara neagră, când fu condus în celulele pe care cerusă le vadă, paloarea îi acoperi fruntea lui Montecristo căruia sudoarea înghețată îi pătrunse până în inimă. El întrebă dacă se mai găsește pe acolo vreun fost pasnic de pe vremea restaurației. Îi se răspunse că toți fusese răscoși la pensie sau trecuți în alte slujbe Portarul care îl conducea se afla acolo abia din anul 1830 Monte Cristo fu condus în propria lui celulă El revăzu lumina nedeslușită pătrunzând prin deschizătura îngustă Revăzu locul unde fusese patul, scos afară acum În perete... Văzut tunelul scobit de abatele Faria, tunel care, deși fusese astupat, era încă vizibil din pricina pietrelor mai noi. Simțind că îi se moaie picioarele, Monte Cristo l-o și se așeză. Se mai povestește ceva în legătură cu castelul în afară de întemnițarea lui Mirabo? Întrebă contele. Există vreo legendă cu privire la locuințele acestea lugubre? În care nu-ți vine să crezi că oamenii au putut închide vreodată un om viu?" Da, domnule," răspunse portarul. Temnicerul Antoan mi-a povestit ceva chiar despre celula asta." Monte Cristo Temnicerul Antoan fusese pasnicul lui. Aproape uitase cum îl chema și cum arăta, dar auzindu-i numele rostit, îl revăzu așa cum era, cu obrazul acoperit de barbă, cu haina cafenie și cu legătura de chei, al căror clinchet părea că îl mai aude încă. Montecristo se întoarse și îi se păru că îl revede în umbra culoarului, umbră mai întunecată parcă din pricina luminii torței care ardea în mâna portarului. Doriți să vă spun povestea?" întrebă portarul. Da," făcu Montecristo, spune." Și-și duse mâna la piept ca să-și oprească bătăile prea puternice ale inimii Temându-se să audă povestindu-i se propriei poveste Spune, repetă el E mult de atunci, începu portarul Celula asta era locuită de un deținut Un om foarte primejdios după câte părea Și cu atât mai primejdios cu cât era tare iscusit în același timp, cu el se mai afla în castel și un alt om, dar ăsta nu era rău, era un biet popă nebun. Nebun? Repetă Montecristo, Și ce nebunie avea? Oferea milioane în schimbul libertății. Montecristo și înălță privirea, dar nu văzut cerul. Între boltă și el se afla un vâl de pietre. Se gândi că un vâl numai puțin des... Se afla și între ochii oamenilor cărora abatele farii le oferise comori și comorile ce li se ofereau. Deținuții puteau să se vadă?" întrebă Montecristo. Da, de unde, domnule? Asta era oprit cu toată strășnicia." Dar ei zădărniciră o preliștea scobind o galerie care ducea de la o celulă la alta. Și care din doi a scobit galeria?" Cel mai tânăr, sigur." Răspunse portarul. Cel mai tânăr era dibaci și puternic, pe când bietul abate era bătrân și slab. De altfel, abatele era și prea șovăielnic, ca să poată urmări o idee." O, orbilor!" murmură Monte Cristo. Vorba e," continuă portarul, că tânărul scobi o galerie. Dar cu ce credeți? Nici acum nu se știe." Dar a scobit-o și dovadă e că îi se mai văd încă urmele. Ia uitați-vă, o vedeți? Și își apropie torța de perete. Adevărat, făcu Monte Cristo cu o voce năbușită de emoție. Așa s-a făcut că amândoi deținuții putură să comunice între ei. Cât timp a durat asta? Nu se știe. Dar într-o bună zi deținutul cel bătrân căzul apat pat și muri. Și ce credeți că a făcut cel tânăr? Întrebă portarul întrerupându-se Spune L-a luat pe mort, l-a culcat în patul lui Cu fața la zid Apoi s-a reîntors în celula goală A stupat gaura și s-a strecurat în sacul mortului v trecut vreodată prin minte una ca asta? Monte Cristo închise ochii Și se simți retrăind toate impresiile simțite Când pânza grosolană Păstrând încă în iară cea la cadavrului Îi atinsese fața Pasnicul continuă. Și să vedeți ce plan a avut. Își închipuia că morții sunt îngropați în castelul Dif. Și cum se îndoia că o să se facă cheltuiel pentru coșciugele deținuților, s-o cotea să poată ridica pământul cu umerii. Dar, din nenorocire, exista un obicei la castel și obiceiul ăsta îi dădu peste cap tot planul. Morții nu erau îngropați. Se mulțumeau doar să le lege oghiulea de picioare și să-i arunce în mare. Și așa s-a și întâmplat. Omul nostru a fost zvârlit în apă de la înălțimea galeriei. A doua zi adevăratul mort a fost găsit în patul lui și totul a fost ghicit, căci groparii au spus atunci ce nu îndrăzniseră să spună, și anume că în clipa când corpul fusese aruncat în gol, ei auziseră un strigăt îngrozitor, Înăbușit într-o clipă de apa în care dispăruse Monte Cristo abia respira Sudoarea îi roia pe frunte Neliniștea îi strângea inima Nu, gândi el, nu Îndoiala pe care am simțit-o era un început de uitare Dar aici inima mi se ațâță din nou și devine iar flămândă de răzbunare Și deținutul? întrebă el Nu s-a mai auzit nimic despre el? Nimic, niciodată. Înțelegeți? Din două una, sau a căzut pe lat și, cum cădea de la vreo cinzeci de picioare, o fi murit din pricina izbiturii, ai spus că i se legase o ghiulea de picioare, trebuie să fi căzut cu picioarele în jos. Sau a căzut cu picioarele în jos, urmă portarul, și atunci ghiulea l-o fi tras la fund, iar bietul de el o fi rămas acolo." Îl plângi? Pe cinstea mea că da, deși se găsea în apele lui. Cum asta? Se zvonea că nefericitul fusese pe vremuri ofițer de marină, închis pentru bonapartism. Adevăr, gândi Montecristo, Dumnezeu te-a făcut să plutești deasupra valurilor și a flăcărilor, Și astfel bietul marinar trăiește în amintirea câtorva povestitori. Ii se spune povestea cumplită la gura sobei, iar cei ce o ascultă se înfioară când aud cum a străpun spațiul ca să se afunde în adâncurile mării. Și nu s-a aflat cum îl chema?" întrebă Montecristo cu glas tare. Ba, cum să nu?" răspunse pasnicul. Păi doar era cunoscut sub numele de numărul 34." Vilfor, vilfor!" gândi Montecristo. Iată ce trebuie să-ți fi spus tu de atâtea ori, când spectrul meu îți stingerea insomniile. Domnul vrea să meargă mai departe? întrebă pasnicul. Da, mai ales dacă vrei să-mi arăți celula abietului Abate. Aha, numărul 27? Da, numărul 27, repetăm ante Cristo. Și îi se păru că mai aude încă vocea abatelui Faria, răsunând ca atunci când îl întrebase cum îl cheamă, și când el îi strigase prin zid: 27. Poftiți? Mai stai să mai privesc o dată din toate părțile celulei asta, îl opri Monte Cristo. Se nimerește bine, spuse ghidul. Am uitat cheia celeilalte alte celule. Du-te de o caută! Vă las torța! Nu iau-o! Dar o să rămâneți pe întuneric." Nu-i nimic, văd și pe întuneric." Iată, uită, întocmai ca el." care el?" Numărul 34. Se spune că era atât de obișnuit cu întunericul, încât ar fi putut vedea și un ac în colțul cel mai întunecat al celulei." I-au trebuit zece ani ca să o poată face," gândi contele. Ghidul se depărtă, luând torța cu el." spuse spusese adevărul. Abia rămase câteva secunde în întuneric, că și văzut totul ca în plină zi. Atunci, el privi în preajmă și își recunoscu într-adevăr celula. Da," își spuse el, iată piatra pe care stăteam, iată urma umerilor mei, întipărită în zid, iată urma sângelui care mi s-a scurs din frunte într-o zi când am vrut să-mi sfărâm capul de pereți." Și cifrele astea îmi aduc aminte. Le-am scris într-o zi când socoteam vârsta tatii, ca să știu dacă îl voi mai găsi în viață și vârsta lui Mercedes, ca să știu dacă o voi mai găsi liberă. După ce am făcut socoteala, am avut o clipă de nădejde. Nu mă gândisem la foame și la necredință. Și un râs amar scăpă din gâtlejul lui Monte Cristo. Îl văzuse ca într-un vis pe Taică sudus la groapă. O văzuse pe Mercedes mergând spre altar. O inscripție de pe celălalt perete îi izbi vederea. Ea se deslușea încă albă pe zidul verzui. Doamne, citi Monte Cristo, ajută mi să nu uit! Da, își spuse el, iată singura mea rugăciune din ultimele zile. Nu mai ceream libertate, ci ținerea de minte. Mă temeam să nu nebunesc și să uit. Doamne, mi-ai păstrat memoria și mi-am amintit. Îți mulțumesc, îți mulțumesc." În clipa aceea, lumina torței se prelinse pe ziduri. Venea pasnicul. Montecristo Cristo îi ieși înainte. Urmează-mă," spuse el. Și fără să aibă nevoie să iasă la lumină, îl duse de-a lungul unui coridor subteran care răspundea la o altă ușă. Și acolo... Monte Cristo funăpădit de o sumedenie de gânduri. Primul lucru care izbi ochii fu meridianul desenat pe zid, cu ajutorul căruia faria socotea orele. Apoi, resturile patului pe care își dăduse sufletul bietul bătrân. Văzându-le în locul neliniștii adânci resimțite în celula lui, un simțământ blând și duios, un simțământ de recunoștință, îi umplu inima lui Monte Cristo. Două lacrimi i se rostogoliră pe obraj. Aici stătea abatele nebun," spuse ghidul. Pe aici venea tânărul la el și arătă lui Monte Cristo gura galeriei, care în partea aceea rămăsese căscată. După culoarea pietrei, continuă el, un om cu carte a recunoscut că trebuie să se fi scurs vreo zece ani în care timp cei doi deținuți se întâlneau unul cu altul bieții oameni. Rău trebuie să se mai fi plictisit vreme de zece ani. Dantes scoase câțiva taleri din buzunar și întinse omului care pentru a doua oară îl plângea fără să-l cunoască. Pasnicul îi primi crezând că i s-a dat ceva mărunțiș, dar recunoscând la lumina torței valoarea sumei pe care i-o dăduse vizitatorul, îi spuse Domnule, v-ați înșelat. Cum adică? Mi-ați dat aur? Știu. Cum, știți? Da. Vă să zic că ați vrut să-mi dați aur? Da. Și vreți să-i păstrezi fără mustrări? Da. Pasnicul se uită mirat la Montecristo. Și îndeplină cinste, făcut Montecristo asemen lui Hamlet. Domnule, urmă pasnicul, nevenindu-i să creadă în norocul lui. Nu vă înțeleg mărinimia. Totuși, nu-i greu de înțeles, prietene, răspunse Montecristo. Am fost și eu marinar, iar povestea pe care mi-ai spus-o m-a mișcat mai mult decât oricare alta. Atunci, domnule, dacă sunteți atât de mărinimos, meritați să vă dau ceva, spuse ghidul. ce i putea să-mi dai, prietene? Scoici, împletituri de paie? Mulțumesc! Nu, domnule, ceva în legătură cu povestea de adineaori. Adevărat?" întrebă Montecristo repede. Și ce anume?" Ascultați ce s-a întâmplat," urmă paznicul. M-am gândit că într-o celulă unde un deținut a stat 15 ani, poți să găsești întotdeauna ceva." Și am început să cercetez zidurile. Aha," făcu Montecristo, amintindu-și de cele două ascunzători ale abatelui. Și tot căutând, continuă paznicul, am descoperit că la capătul patului și lângă vatră suna gol. Da, spuse Montecristo, da. Am ridicat lespezile și am găsit. O scară împletită și niște unelte? întrebă Montecristo. De unde știți? se miră paznicul. Nu știu, dar bănuiesc. În celulele deținuților se găsesc de obicei numai lucruri din astea. Da, domnule. Urmă ghidul. O scară împletită și niște unelte. Și le mai ai încă? Întrebă Montecristo. Nu, am vândut lucrurile astea care erau tare ciudate. Le-am vândut vizitatorilor. Dar tot mi-a mai rămas ceva. Ce anume? Întrebă nerăbdător Montecristo. Mi-a rămas un fel de carte scrisă pe fâșii de pânză. Cum? Exclamă Montecristo. Mai ai cartea? Nu știu dacă e chiar o carte, făcu pasnicul, dar mai am ce v-am spus. Dute și adu -o, prietene, du-te, îl îndemnă Montecristo, iar dacă e ce mi închipu eu, fii fără grijă. Dau fuga să o aduc și ghidul ieși. Atunci Montecristo îngenunche pios înaintea rămășițelor patului din care moartea făcuse pentru el un altar. Tu care mi-ai fost al doilea tată, spuse el, tu care mi-ai dat libertatea, știința, bogăția, Tu care, asemeni ființelor superioare nouă, avei știința binelui și a răului, Dacă în fundul mormântului mai rămâne ceva din noi ca să tresalte la glasul celor rămași pe pământ, Dacă în schimbarea suferită de cadavru mai plutește ceva sufletit Prin locurile pe unde am iubit mult și am suferit mult, Inima nobilă, spirit înalt, suflet adânc, te conjur în numele dragostei părintești pe care mi-ai dăruit-o și al respectului de fiu pe care ți l-am închinat, înlăturăm prin vreun semn, prin vreo revelație oarecare, restul acesta de îndoială care, dacă nu se schimbă în convingere, va deveni remușcare. Montecristo plecă fruntea și își împreună mâinile. Iată, domnule, spuse un glas în spatele lui. Montecristo tresări și se întoarse. Casnicul îi întinse fâșiile de pânză pe care abatele Faria Și revărsa toată comoara științei lui Manuscrisul era marea lucrare a abatelui Faria Asupra regalității în Italia Monte Cristo cu grabă Și ochii căzură mai întâi asupra inscripției de la început El citi Vei smulge dinții balaurului Și vei călca în picioare lei, Zisa domnul Iată răspunsul Gândi Montecristo, îți mulțumesc, tată, îți mulțumesc!" Și scoțând din buzunar un mic portofel în care se aflau zece bilete de câte o mie de franci fiecare, el întinse pasnicului. Ial!" îi spuse el. Mi-l dați mie?" Da, dar cu condiția să nu te uiți în el decât după ce voi pleca eu." Punând la piept sfintele rămășițe regăsite, care prețuiau pentru el mai mult decât cea mai scumpă comoară, Monte Cristo fugi din subterană și, urcându-se în luntre, îi spuse luntrașului, la Marsilia. Apoi, pe când se depărta țintindu și privirea asupra sumbrei închisori, își zise Nenorocire celor care m-au închis în bezna temniței și celor ce au uitat că mă aflam acolo. Trecând pe dinaintea catalanilor, Monte Cristo se întoarse și, acoperindu-și fața cu mantia, șopti numele unei femei. Izbânda fusese de plină. Monte Cristo își doborse de două ori șovăielile. Numele rostit cu o expresie de duioșie ce se asemăna cu dragostea era numele Eidei. Coborând pe țărm, Monte Cristo se îndreptă spre cimitirul unde știa că îl regăsește pe Maximilian. Și el, de asemenea cu zece ani mai înainte, căutase plin de pioșenie un mormânt în cimitirul acesta, dar îl căutase zadarnic. El, care se reîntorcea în Franța cu milioane, nu putuse regăsi mormântul tatălui său mort de foame. Degeaba îi pusese morel o cruce, căci crucea căzuse și groparii și-a prinseseră focul cu ea, așa cum fac ei cu toate lemnele putrezite ce zac prin cimitire. Neguțătorul fusese mai fericit. Murind în brațele copiilor săi, fusese adus de ei și înmormântat lângă soția care pornise cu doi ani înaintea lui pe căile veșniciei. Două lespezi de piatră largi, cu numele scris pe ele, Stăteau una lângă alta într-o îngrăditură închisă cu un grilaj de fier și umbrită de patru chiparoși. Maximilian, sprijinit de unul din arborii aceștia, își a privirea pierdută pe cele două morminte. Durerea adâncă aproape că îi luase mințile. Maximilian, îi spuse Monte Cristo, nu acolo trebuie să privești, ci dincolo. Și i arătă cerul. Morții sunt pretutindeni," răspunse Maximilian. Nu mi-ați spus chiar dumneavoastră asta când m-ați făcut să plec din Paris?" Maximilian, continuă Montecristo, în timpul călătoriei mi a cerut să te oprești pentru câteva zile la Paris. Mai ai și acum dorința asta?" Nu mai am nicio dorință, conte, dar aici mi se pare că aș putea aștepta mai ușor decât în altă parte." Cu atât mai bine, Maximilian, eu te părăsesc. Mi-ai dat cuvântul tău, nu-i așa?" Îl voi uita," răspunse Maximilian. Nu, n-ai să luiți, uiți, fiindcă mai înainte de orice ești un om de onoare. Ai jurat și vei jura din nou." Aveți milă de mine, Conte. Sunt atât de nefericit." Am cunoscut un om și mai nefericit decât tine, Maximilian. Cu neputință." Vai." Spuse Montecristo Trufia bietei noastre firi omenești Face ca fiecare să se creadă mai nefericit Decât un alt nefericit Care plânge și geme alături de el Cine poate fi mai nefericit oare decât omul Care și-a pierdut singurul bun iubit și dorit pe lume Ascultă, Maximilian, spuse Montecristo Și fixează-ți o clipă atenția asupra spuselor mele am cunoscut un om care ca și dumneata și întemeiase toate nădejdiile de fericire pe o femeie. Omul acela era tânăr, avea un tată bătrân și iubea, avea o logodnică și o adora. Trebuia să se însoare cu ea, când, pe neașteptate, una dintre toanele destinului care ne-ar putea face să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ni s-ar arăta mai târziu, Destăinuindu-ne că pentru el totul e un mijloc de a conduce la unitatea sa nemărginită, i-a răpit pe neașteptate iubita, viitorul, pe care îl visa și îl credea al său, căci orbul de el nu putea citi decât în prezent și l-a aruncat în fundul unei temnițe. De temniță poți scăpa peste opt zile, peste o lună, peste un an. El a rămas acolo 14 ani, Maximilian. Glăsui Monte Montecristo, punându-i mâna pe umăr. Maximilian tresări. 14 ani!» șopti el. 14 ani!» repetă contele. Și pe el în acești 14 ani l-a cuprins de multe ori teznădejdea și el, ca și dumneata, crezându-se cel mai nefericit om din lume, a vrut să-și ia viața. «Și ce-a făcut?» întrebă Maximilian. În clipa de pe urmă Dumnezeu i s-a arătat printr-un mijloc omenesc, căci Dumnezeu nu mai face minuni. Poate că la început de tot, fiindcă ochilor acoperiți de lacrimi le trebuie timp ca să se deschidă pe deplin, n-a înțeles milostenia nemărginită a Domnului, dar mai apoi a avut răbdare și a așteptat. Într-o zi el a ieșit ca prin minune din mormânt, schimbat la față, bogat, puternic, aproape ca un zeu. Primul lui gând a fost la taică său, dar taică său murise. Și mie mi-a murit tatăl," spuse Maximilian. Da, dar tatăl dumitale a murit în brațele voastre, iubit, onorat, fericit, bogat, atunci când i-a sunat ceasul. Iar lui murise sărac, deznădăjduit, îndoindu-se de Dumnezeu. Și când, la zece ani după moarte, fiul i-a căutat mormântul, Până și mormântul dispăruse și nimeni n-a putut să-i spună, aici odihnește într domnul inima care te-a iubit atâta. Vai, suspină Maximilian, el era deci un fiu mai nefericit decât dumneata, fiindcă nici nu știa măcar unde să regăsească mormântul tatălui său. Dar, cel puțin, îi mai rămăsese femeia pe care o iubea. Te înșeli! Femeia aceasta murise, mai rău încă, fusese necredincioasă. Se măritase cu unul dintre dușmanii logodnicului ei. Vezi deci că omul acela a fost mai nefericit în dragoste decât dumneata. Și Dumnezeu i-a trimis alinare, i-a trimis măcar liniște. Și va putea el să mai aibă zile fericite de acum înainte? Așa speră Maximilian Tânărul își plecă fruntea în piept Vă făgăduiesc, spuse el după o clipă de tăcere Apoi, întinzându-i mâna lui Monte Cristo, adăugă Numai să nu uitați că La 5 octombrie, Maximilian, te aștept pe insula Monte Cristo La 4 octombrie, un iaht te va aștepta în portul Bastia Iachtul se va numi Eurus îi vei spune cum te cheamă șefului de echipaj și el te va aduce la mine. Ne-am înțeles, nu-i așa, Maximilian? Ne-am înțeles, Conte. Voi face ce am spus. Dar amintiți-vă că la 5 octombrie? Copile care încă nu știi ce însemnează făgăduia la unui om. Ți-am spus de 20 de ori că în ziua aceea, dacă tot îți vei mai dori moartea, te voi ajuta să mori. Adio Mă părăsiți? Da, am treburi în Italia Te las singur, singur în luptă cu suferința Singur împreună cu vulturul acesta cu aripi puternice Pe care domnul îl trimite aleșilor săi ca să-i aducă la picioare Povestea lui Ganimede nu-i un bas, Maximilian, ci o alegorie Când plecați? Chiar acum vaporul aburi mă așteaptă. Peste o oră voi fi departe de tine. Vrei să mă însoțești până în port? Sunt cu totul al dumneavoastră. Îmbrățișează-mă. Maximilian îl însoți pe Monte Cristo până în port. Fumul, ca o panglică uriașă, începuse să iasă din coșul negru, înălțându-se spre cer. Curând, vaporul porni. Peste un ceas, așa cum spusese Monte Cristo, aceeași dâră de fum albicioasă dunga zarea spre răsărit, abia zărindu-se printre primele cețuri ale nopții. Capitolul 37. Pepino Chiar în clipa când vasul contelui de Monte Cristo dispărea pe după capul Morgion, un bărbat, gonind într-o diligență pe drumul dintre Florența și Roma, Trecuse dincolo de orașelul Aqua Pendente. El mergea destul de repede ca să străbată cât mai mult drum, fără a deveni totuși suspect. Înveșmântat într-o redingotă, sau mai bine zis, într-un surtuc mototolit de drum, pe care se mai zărea încă o panglică strălucitoare și proaspătă de a legiunii de onoare, bărbatul acesta se putea vedea că este francez, nu numai după panglica decorației ci și după accentul cu care îi vorbea vizitiului. Încă o dovadă că se născuse în țara limbii universale era faptul că nu știa alte cuvinte italienești decât cele folosite în muzică și care pot ca și godamului Figaro să înlocuiască toate finețele unei limbi aparte. Alegro, îi spunea el vizitiului de câte ori diligența urca. Moderato, făcea el, la fiecare coborâre Și Dumnezeu știe câte urcușuri și coborâșuri există când mergi de la Florența la Roma Trecând prin aqua Pendente Altminteri, aceste două cuvinte îi făceau să râdă cu hohote pe oamenii de treabă cărora erau adresate În fața orașului Etern, adică la Storta, punct de unde se zărește Roma Călătorul nu văd simțământul curiozității entuziaste care îl împinge pe fiecare străin să se ridice de pe scaun ca să încerce să zărească faimosul dom al Sfântului Petru, deslușindu-se înaintea tuturor celorlalte clădiri. El își scoase doar portofelul din buzunar, iar din portofel trase o hârtie împăturită în patru pe care o dezdoi și o îndoii cu o grijă ce aducea respect. Apoi se mulțumi să spună, Bun, tot o mai am. Trăsura străbătu poarta del popolo, Porni spre stânga și se opri la hotelul din piața Spaniei. Jupun Pastrini, vechea noastră cunoștință, Îl primi pe călător în prag și cu pălăria în mână. Călătorul coborâ, porunci să-i se pregătească o masă bună Și se interesă de adresa casei Thompson-French, care îi fusese spusă pe dată, firma aceasta fiind una dintre cele mai cunoscute din Roma. Ea se afla pe via dei banchii, lângă Sfântul Petru. La Roma, ca pretutindeni, sosirea unei diligențe e un eveniment. Zece tineri urmași de-ai lui Marius și-ai grahilor, desculți cu coatele goale, dar cu un pumn în șold și cu brațul celălalt îndoit în mod pitoresc deasupra capului, se uitau la călător, la diligență și la cai. Lângă ștrângarii aceștia ai orașului propriu zis, se mai adăugase o grămadă de pierdevară din statele sanctității sale, dintre cei ce hoinăresc scuipând în tibru de pe înălțimea podului San Angelo, atunci când tibrul are apă. Și cum ștrângarii și pierdevară din Roma, mai fericiți decât cei din Paris, înțeleg toate limbile și mai cu seamă limba franceză, ei îl auziră pe călător cerând un apartament, cerând de mâncare și, în sfârșit, cerând adresa firmei Thomson French. Așa se făcu că, pe când noul sosit ieșea din hotel condus de nelipsitul ghid, un om se desprinse din grupul privitorilor și, fără să fie observat de călător, fără să pare că e observat de ghid, merse ceva mai departe de străin urmărindu-l cu aceeași dibăcie cu care l-ar fi urmărit un agent al poliției pariziene. Francezul se grăbea atât de mult să ajungă la firma Thomson French, încât nici nu mai stătu să se schimbe cai, trăsura trebuia să-l ajungă pe drum sau să-l aștepte la poarta bancherului, dar sosi acolo fără ca trăsura să-l ajungă din urmă. Francezul intră, lăsându-și ghidul în anticameră. Ghidul început de îndată o discuție cu vreo doi sau trei dintre meseria și fără meserie, sau mai bine zis, cu o mie de meserii, care la Roma așteaptă la ușile bancherilor, ale bisericilor, ale ruinelor, ale muzeelor sau ale teatrelor. Odată cu francezul intră și omul plecat din grupul de privitori. Francezul sună la ușa birourilor și pătrunse în prima încăpere. Urmăritorul lui făcu același lucru. Domnii Thompson French, întrebă străinul. Un fel de lacheu se ridică la semnul unui funcționar de încredere, pasnic solemn al primului birou. Pe cine să anunți? Întrebă lacheul, pregătindu-se să pornească înaintea străinului. Pe domnul baron Danglar, răspunse călătorul. Poftiți, spuse lacheul. O ușă se deschise. Lacheul și baronul dispărură prin ea. Omul care intrase în urma lui Danglar se așeză pe o bancă de așteptare. Funcționarul continuă să mai scrie încă vreo cinci minute. În tot acest timp, omul care stătea jos păstră cea mai deplină tăcere și cea mai adâncă neclintire. Apoi pana funcționarului încetă să mai scârțeie pe hârtie. El își ridică privirea, se uita atent de jur în prejur și după ce se asigură că nu e nimeni prin preajmă, spuse, Tu erai pe pino? Da, răspunse acesta scurt. Ai mirosit ceva bun la grăsanul care a intrat? N-am făcut mare lucru fiind că am fost anunțat dinainte. Va să zic că știi ce caut aici? Pe naiba, A venit să încaseze, rămâne numai de văzut cât o să ia. O să afli numai decât, prietene. Foarte bine, numai să nu te apuci ca al altăier să-mi dai informații false." Ce vrei să spui? Și de cine vorbești? Oare despre englezul care a luat de aici al altăier 3000 de taleri?" Nu, acela a luat într-adevăr 3000 de taleri și am găsit la el. Vorbesc despre prințul rus." Ei și? Ei și." Mi-ai spus că are treizeci de mii de livre, dar n-am găsit la el decât douăzeci și două." N-ați căutat bine?" Chiar Luigi Vampa în persoană l-a percheziționat. În cazul ăsta și-o fi plătit datoriile. Un rus? Sau și-o fi cheltuit banii? Tot ce se poate, la urma urmei." E sigur." Dar lasă-mă să mă duc la postul meu de observație, că altfel francezul o să-și facă afacerile fără să pot afla cifra exactă." Pepino făcu un semn de încuvințare și, scoțându-și niște mătănii din buzunar, început să mor mai